І буде безпека за часу твого, щедрота спасіння, мудрости та пізнання. Я стояла в самому центрі Мангеттена, перед будівлею, що підносилася в небо. І затамувавши дух, дивилася на позолочений напис над широким входом до Рокфелер плазу 30. Навколо вирував вечірній спекотній Нью-Йорк. Тротуари були запруджені туристами, що безцільно тинялися вулицями. А в повітрі стояв рев автомобільних гудків. І всюди сущий запах вихлопних газів і перегрітої гуми. Позаду мене жінка в сорочці поло з символом студії 30, перекрикуючи галас і шум, вела добре завчену екскурсію для японських туристів. Проєкт будівлі був завершений 1933 року відомим архітектором Реймондом Гудом у стилі арт-деко. «Сер, прошу, нікуди не йдіть! Сер! Мем! Мем!» І спочатку називався RCA Building, але потім його перейменували у GA Building. «Мем, сюди будьте ласкаві!» Я підвела погляд на всі ці 67 поверхів і глибоко зітхнула. Годинник показував за чверть сьому. Відверто кажучи, у цей важливий момент я хотіла виглядати ідеально, а тому планувала повернутися до лавері о п'ятій, прийняти душ і вдягти підходящі вбрання. Мені хотілося щось у стилі Дебери Кер у фільмі «Незабутній роман». Але в мої плани втрутилася доля. В особі стилістки з італійського модного журналу, яка, прибувши до вінтажного магазину о пів на п'ято, заявила, що хоче подивитися всі костюми для запланованої неї статті, після чого змусила свою колегу дещо приміряти, щоб вона могла зробити фото. Не встигла я отямитися, як на годиннику вже була за 26 і мені ледве вистачило часу, щоб відвести Діна Мартіна додому і нагодувати бідолешницю Цюняк. І от й заспана, ще й у робочому одязі я стояла, не здогадуючись про те, куди моє життя поверне тепер. «Гаразд, пані та панове, до оглядового майданчика сюди, будь ласка». Лише декілька хвилин тому я бігла, тож зараз ніяк не могла перевести дух. Я штовхнула двері з димчастого скла і з полегшенням помітила, що черга в касу не дуже довга, Перевіривши напередодні ввечері інформацію на тріп-едвайзорі, я знала, що черги можуть бути величезними, але за не стала купувати квиток заздалегідь. Тому я дочекала своєї черги, зиркаючи в люстерку пудринці, і почала озиратись на всебіч, на випадок, якщо він раптом з'явиться раніше. Тоді купила квиток, що давав право проходу між 18.50 і 19.10. Пройшла вздовж оксамитового шнура огорожі і почала чекати – коли мене разом з іншими туристами заженуть у ліфт. 67 поверхів. Настільки високо, що, мабуть, барабанні перетинки луснуть. Він прийде. Звичайно, він прийде. А що як ні? Ця думка не давала мені спокою. З того часу, як у відповідь на свій лист я отримала електронного «Гаразд, я тебе почув», насправді це могло означати «Усе ще завгодно». Я чекала на запитання стосовно мого плану або ж на на його рішення. Я замислювався, чи не був мій лист відштовхуючим, надто сміливим, надто агресивним, чи змогла я передати всю силу своїх почуттів. Я любила Сема. Я хотіла бути з ним. Чи він розумів, наскільки сильно? Хоча після того жорстокого ультиматуму було б дивним перевіряти, чи правильно мене зрозуміли. Тому я просто чекала. 6.55 Двері ліфта відчинилися. Я простягнула свій квиток і ввійшла всередину. Шістдесят сім поверхів. Мій шлунок стиснувся. Ліфт повільно рушив угору. І я відчула раптову паніку. Що, як він не прийде? Що, як він усе зрозумів, але передумав? Що мені робити? Звісно, він не вчинив би так зі мною. Тільки не після всього, що сталося. Я голосно ковтнула повітря, схопилася лівою рукою за груди. Намагаючись заспокоїти нерви Боїтеся висоти, так?» Звернулася до мене жінка поруч і торкнулась мої руки «Сімдесят поверхів, усе ж таки!» Я спробував сміхнутися «Так, щось на зразок того Якщо ти не зможеш залишити роботу і свій будинок І все те, що робить тебе щасливим, я зрозумію Я, звичайно, засмучуся, але зрозумію Так чи інакше, ти все одно завжди будеш зі мною» Я брехала. Звісно, я брехала. Ох, Семе, будь ласка, скажи так. Будь ласка, чекай на мене, коли двері знову відчиняться. Тоді ліфт зупинився. Оце так, сімдесят поверхів, вигукнув хтось, і ще декілька людей нікого засміялися. На мене величезними карами очима дивилась немовля у колясці. Усі замерли на секунду, а тоді почали потроху витікати з ліфта. «Ох, то це був не головний ліфт», – завважила жінка поруч зі мною. «Он де головний?» Вона мала рацію. Десь у долині, перед нескінченною, звивистою чергою, я побачила ліфт. Із жахом я витріщилася на все це дійство. Там було близько сотні, а то й двох сотень відвідувачів, котрі ледве просуваючись роздивлялись музейні експонати заламіновані історії на стінах. Я поглянула на годинник. «За хвилину сьомо. Я написала сему і з жахом помітила, що повідомлення не відправилось. Тоді я почала притискуватись крізь натовп, бурмочучи «Вибачте! Вибачте!» У відповідь на що відвідувачі в черзі голосно цикали і кричали мені вслід «Гей, леді, ми всі тут чекаємо!» Опустивши голову, я пройшла повз щити з інформацією про історію створення Рокфеллер-білдингу, про його різдвяні ялинки, повз відеовиставки NBC, маневруючись, стовхаючись і бурмочучи слова вибачення. Навряд чи існують більш дрятівливі люди, аніж перегріті на сонці туристи, яким абсолютно несподівано довелося стояти в черзі. Один із них схопив мене за рукав. «Гей, ти! Тут взагалі-то черга!» «На мене чекають», – пояснила я. «Прошу мені вибачити, я з Англії. Зазвичай ми такого не робимо, але якщо я спізнююся, то ми з ним розменемося». Ставаю у чергу і чекай, як це роблять усі». «Відпусти її, любий», – мовила жінка поруч. Я пошепки подякувала їй і продовжила штовхати засмаглі плечі, втомлені тіла, башкетних дітей і футболки «Я люблю Нью-Йорк», не зводячи очей із дверей ліфта. Ще тепер здавались, не такими й далекими. Але зовсім скоро я помітила, що черга намертво застопорилася. Я підстрибнула, намагаючись зрозуміти, що відбувається, і побачила фальшиву залізну балку. Вона лежала біля величезної чорно-білої фотографії нью-йоркського краєвиду. Відвідувачі, які грубками сиділи на балці, імітували знамениту фотографію робітників, котрі обідають на балці під час будівництва хмарочоса, а молода жінка Камерою голосно волала «Руки вгору, ось так, а тепер підняли великі пальці за Нью-Йорк, ось так, а тепер уявіть, що ви от-от одне одного зіштовхнете вниз, а тепер поцілуйтеся. Гаразд, фотографії можна буде забрати при виході. Наступні». Поки черга катастрофічно повільно просувалась вперед, вона продовжувала раз по раз повторювати ці чотири речення. Неможливо було пробратися повз балки, не зіпсувати чиюсь, можливо, єдину в житті фотографію з Рокфеллеру. сьома година чотири хвилини. Я спробувала пролізти вперед, щоб подивитися, чи вдасться протиснутись повз жінку з камерою. Але несподівано виявила, що прохід заблокувала група підлітків із рюкзаками. Хтось штовхнув мене у спину, і ми ще трохи просунулися вперед. «На балку, будь ласка, мем!» Прохід був перекритий нерухомою людською стіною. Фотограф жестом указала на балку. «Я була готова на все, що завгодно, аби швидше просунутися. Я слухняно залізла на балку, бурмочучи собі під носа. «Ну ж, бо скоріше, я запізнююся!» «Руки вгору! Ось так! А тепер підняти великі пальці за Нью-Йорк!» «Я підняла руки, а за ними великі пальці! А тепер уявіть, що ви штовхаєте одне одного! Ось так! А тепер поцілуйтеся!» До мене повернувся здивований і радісний підліток в окулярах. Я похитала головою. «Іншого разу, приятель, пробач!» Я зіскочила з балки, розштовхала людей довкола і кинулася до початку черги перед ліфтом. Сьома година, дев'ять хвилин. У цей момент мені хотілося плакати. Ось я, переминаючись із ноги на ногу, стояла у спітнілому сердитому натовпі і дивилася, як уже інший ліфт вичавлює людей і прокилинала себе, що не підготувалась до цього заздалегідь. Ось у чому проблема широких жестів, зрозуміла я. Вони іноді вилазять боком, при досить ефектно. Охоронці, котрі, вочевидь, бачили тут найрізноманітніші види людської поведінки, байдуже спостерігали за моїм хвилюванням. І ось нарешті о 7.12 двері ліфта відчинилися, і охоронець почав заганяти туди відвідувачів, перераховуючи їх по головах. Діставшись мене, він загородив прохід мотузкою. «Вам у наступний ліфт!» «Ой, ну годі вам! Правила є правила, леді!» «Будь ласка, на мене там чекають! Я вже й так запізнилася! Прошу, пустіть мене, будь ласка! Я вас благаю!» «Я не можу! Обмежена кількість людей!» Коли я тихо і змучено застогнала, якась жінка попереду поминила мене рукою. «Ось, – мовила вона, виходячи з ліфта, – заходьте замість мене, я поїду наступним!» «Серйозно? Люблю романтичні побачення!» Ох, дякую, дякую, вигукнула я і заскочила до ліфта. Я не стала казати їй, що з кожною секундою шанси на це романтичне побачення стають дедалі мізернішими. Я втиснулася у ліфт, незважаючи на допитливі погляди інших пасажирів і стиснула кулаки, коли ліфт рушив угору. Цього разу він піднімався з неймовірною швидкістю, тож малюки, які їхали в супроводі батьків, захихикали і почали показувати пальчиками на скляну стелю. Над головою мерехтіло світло. Мій шлунок то стискався, то перекидався. Літня жінка у квітчистому капелюсі, що стояла поряд, злегка штовхнула мене обіг. «Хочеш м'ятну цукерку?» – запитала вона і підморгнула. «На випадок, якщо ви таке зустрінетесь». Я взяла одну цукерку і нервово усміхнулась. «Я хочу знати, як усе мене», – мовила вона, засунула пачку назад до сумки. «Знайди мене!» Відчувши, як у мене заклала вуха, я зрозуміла, що лів сповільнюється. Ми зупиняємося. Жила собі дівчина з маленького містечка, і жила вона у своєму маленькому світі. І була вона абсолютно щаслива, або принаймні переконувала себе в цьому. Як і багатьом дівчатам, їй подобалось приміряти різні вбрання, щоб стати тією, ким вона не була. Але як це часто буває з дівчатами, життя її швидко зламало, і вона замість того, щоб шукати своє покликання, замаскувалася, сховавши те, що відрізняло її від інших. Світ так часто калічив її, що вона вирішила, що куди безпечніше бути взагалі не схожою на себе. Адже існує так багато версій нас самих, які ми можемо обрати власноруч. Колись я вірила у те, що мені судилося прожити найбільш пересічне життя. Але я навчилася деяких речей після зустрічі з чоловіком, який відмовився прийняти нову версію себе самого. І зі старою леді, яка примудрилася змінитися тоді, коли більшість людей уже напевно здалися б. «У мене був вибір. Я могла стати Луїзою Кларк із Нью-Йорка, чи Луїзою Кларк із Тортфолда, або ж, можливо, існувала зовсім інша Луїза, про яку я навіть не здогадуюся». Але ключ до щастя полягав у тому, щоб не дозволити людині, що крокує поруч із тобою, вирішувати за тебе, якою ти повинна бути, щоб прибити тебе як метелика у скляну рамку. Ключ до щастя полягав у тому, щоб знову і знову винаходити себе». Я переконала себе в тому, що навіть якщо його там не буде, я це переживу. Урешті-решт бувало й гірше, просто доведеться ще раз себе винайти. Я подумки повторила це собі, поки чекала, коли відчиняться двері. Сьома година, сімнадцять хвилин. Я стрімко підійшла до скляних дверей, переконуючи себе, що як уже він подолав такий шлях, то напевно зможе почекати ще 20 хвилин. Я побігла уздовж оглядового майданчика, маневруючи між людьми, які милувались краєвидом, туристами, що захоплено щось обговорювали і тими, хто робив селфі. Я повернулася до скляних дверей і кинулась до внутрішнього майданчика. Мабуть, він на іншому боці. Я метушилась, зазирала в обличчя незнайомців, намагаючись відшукати одного єдиного чоловіка, трохи вищого за всіх довкола, темноволосого, широкоплечого. Я хрест-навхрест перетнула покриту плиткою підлогу. Вечірнє сонце нещадно пекло голову, спиною струменів під. А я все дивилася і дивилася, і з жахом починаючи розуміти, що його тут немає. Ну що, знайшла? запитала жінка, схопивши мене за руку. Я похитала головою. Піднімися нагору, Люба вона вказала на бокову частину будівлі. Нагору? Туди можна піднятись? Я щодуху кинулася, намагаючись не дивитися вниз, до невеличкого ескалатора. Він доставив мене на інший оглядовий майданчик, який виявився ще більш заповненими туристами. Я була у повному відчаї і раптово усвідомила, як у цей самий момент він спускається з протилежного боку. І як я про це маю дізнатися? «Семе!» – вигукнула я, перекрикуючи стукіт від власного серця. «Семе!» На мене вже почали підозріло зиркати, але більшість відвідувачів продовжили милуватись краєвидом, робили селфі або ж позували біля скляного огородження. А я стояла перед оглядового майданчиком і хрипло кричала «Семе!». Я дістала телефон, відчайдушно намагаючись відправити повідомлення знову і знову. «Так, зв'язок тут нікудишній. Ви когось загубили?» запитав охоронець в уніформі, з'явившись біля мене. «Ви загубили дитину?» «Ні, чоловіка. Я мала зустрітися тут із ним. Я не знала, що тут два рівні, так багато оглядових майданчиків. Ох, Боже, ох, Боже, я не знаю, де його шукати». Я зв'яжуся по рацій з колегою, попрошу його зробити оголошення. Чоловік підняв рацію до вуха. «А ви знаєте, що тут насправді три рівні, леді?» Він жестом указав «Нагору». У цей момент я видала приглушений схлип. «Сьома година, три хвилини. Я ніколи не знайду його. Він точно вже пішов, навіть якщо приходив. Спробуйте пошукати там». Охоронець узяв мене за лікоть і вказав на сходи. А тоді відвернувся і заговорив у радіо. «Туди, так?» – запитала я. «Більше жодних оглядових майданчиків!» Він широко всміхнувся. «Більше жодних оглядових майданчиків!» Щоб піднятися з другого рівня оглядового майданчика Рокфелер центру до останнього, найвищого, потрібно подолати 67 сходинок. А це досить поважна цифра, якщо ви у вінтажних атласних бальних туфлях кольору фуксії на високих підборах зі зрізаними еластичними ремінцями – у туфлях, аж ніяк не призначених для марафонських забігів, особливо у таку спеку. Цього разу я повільно йшла нагору. Я піднімалася вузькими сходами, але вже на половині шляху, відчувши, що ще трохи, і я вибухну від хвилювання, зупинилася, обернулася і поглянула на краєвид. Над Мангетином осяєним помаранчевим нависло сонце, безмежне море блискучих хмарочосів, центр світу, центр усього бізнесу, відображало його персикове світло. А внизу, під нашими ногами, вирували мільйони трагедій – великих і маленьких, історії смутку, щастя, втрат і виживання, мільйони щоденних маленьких перемог. Але в тому, щоб займатися улюбленою справою, є і велика втіха. Вступаючи останні кроки, я думала про те, що моє життя все одно буде чудовим. Я перевела дух і подумала про своє нове агентство, своїх друзів, свого песика з його смішною, веселою мордочкою. Я подумала про те, як за менш ніж рік мені вдалося пережити безпритульність і безробіття в одному з найжорсткіших місць на землі. Я подумала про меморіальну бібліотеку імені Вільяма Трейнера. А коли обернулася і підняла очі, то побачила його. Він стояв спиною до мене і, спершись на карниз, милувався краєвидом. Вітер злегка скуйовдив його волосся. Я завмерла, пропускаючи останню групу туристів, і почала роздивлятись його широкі плечі. Нахил голови, м'яке тамне волосся, що спадає на комір, і щось у мені клацнуло. Раптом я заспокоїлася, просто побачивши його. Я стояла, милувалась ним і мимоволі зітхнула. І, можливо, відчувши мій погляд, він повільно озирнувся і випростався, а тоді широко всміхнувся. «Привітло її, Зо Кларк, мовив він.